Вечният порядък най-силното човек. Бесето от учителя държа на предобщи околотен клас на 27 септември 1933 г. сряда в 6 часа сутринта. 15 минути тайно размишление. Искате да имате събрание? Хората трябва да се съберат, но ако не могат да се съберат? Както виждате, всички не могат да се съберат. Някой път, когато се съберат, трябва да се подведат под еднакъв знаменател. Вие казвате Хората трябва да се съберат, но ако не могат да се съберат? Както виждате, всички не сте събрани. Има нещо, което липсва. Вие сега живеете като рентиери. Всички до един сте рентиери, хора. Тази философия на рентиерството всички сте разбрали. Като дойде месецът, ще ви донесат парите. Работата ви става толкова уредена, че следващия месец пак. Вие само очаквате да ви донесат парите. Но представете си, че се измени положението. Нямате нито един найматъл в къщата. Какво ще бъде положението ви? Сега при първото положение ще кажете. Тъй е наредил Господ наредил на рентиерите да ви плащат. Един ден обаче тия хора напущат къщата ви с всичкото уважение, по някакви причини вие не знаете какви точно, но факт е и вие оставате без наематели. Какво ще кажете тогава? Вие напразно ополавате. Но въпросът не е там. Ще кажете. Защо е направил Господ така? Вие решавате въпроса и както не е. Вие не разрешавате въпроса защо Господ каза на наимателите да си излязат. Като имате и работата е наредена, но като нямате наематели, какво ще правите? Нямате нито пет пари в джоба си, пък хлебарят без пари и хляб не дава. Той е имал доверие в вас, докато сте имали и наематели. Но като ви напуснаха наемателите, той веднага изгуби доверието си в вас и пет пари не дава. Вие ще кажете. Ще вземем назаем. Но от никъде не може да вземете нито пет пари. Сега да поставим този въпрос в друга една форма. Представете си, че някъде горе в планината има един хубав извор, най-хубавият извор. Но вие никога не сте ходили на този извор. Вие сте така навикнали, че хората постоянно ви носят вода, вие им плащате. Но един ден всички тия хора престанат и нито един не отива да ви носи вода. Какво ще правите тогава? Представете си, че вие не сте ходили на избора и не знаете пътя за там. Сега, вие казвате, че ще отидете до извора. Но, вие сте деликатни хора. Тук мястото е каменисто, а вие обуща нямате. Вашите обуща са тънки, като една пеперуда. Като отидете на 100 крачки, обущата ви ще се охузят и вие ще останете боси. Тогава, какво ще правите? Ама в какво седи законът? Всички вие искате да служите на Бога. Но тази идея е една механическа идея – да служиш. Да служиш на Бога трябва да знаеш и то не само както са живели вашите бащи и майки, но всеки един момент ти трябва да учиш начините на служенето на Бога. Но служенето на Бога не е все еднакво във всеки момент. Например, във вашето съзнание трябва да има един нов модел на служенето. Тъй както си служил вчера, днес не можеш да служиш. Сега, тъй както ви говоря, вие се намирате в едно противоречие. За да направя тази идея малко по-ясна, представете си, че имате едно дете, малко дете, току-що роден. Най-първо, то като заплаче, вие ще го турите на си. Майката ще го тури то на едната, то на другата страна. Но това дете расте и един ден вие казвате. Оттам няма вече да вземаш. И не му позволявай. позволявате по никой начин вече да яде оттам. Какво трябва да прави детето? Трябва ли постоянно да яде оттам? Не. То трябва вече да яде по друг начин. Жените имат тази опитност, но съвременните мъже са изгубили тази опитност. Не знаят то изкуство да отглеждат деца. Но жените знаят да ги отглеждат. Като отбият децата си, оттам насетне жените не знаят как да ги гледат, а мъжът знае. След като майката го е отбила, той знае как да го отглежда. Майката много добре знае да гледа детето, докато не е отбито. А сега работата е размешена. Ако бащата отглежда децата, докато майката ги кърми, а майката ги отглежда, като ги отбие, това и двамата се не вежа. Ако тази майка внесе каквато и да е лоша мисъл, когато тя кърми децето си, или каквото и да е лошо чувство, това вече се отразява върху храната, която ще даде на своето дете. Сега вие можете да пренесете този закон върху себе си. Представете си, че вие искате да служите на Бога, но трябва да отхранвате една идея, като едно ваше момиченце или момченце, и да ви стане идеята ясна. Другото разбиране е механическо. Човек никога не може да бъде добър. Тъй, както ние сега мислим, не можем да бъдем добри. Не можеш да бъдеш по следващите причини. Онова дете, като е било на един месец, ще бъде доволно от тебе. След като стане на една година, тази храна, която си му давал на един месец, вече не стиха. То ще иска повече храна от тебе. И то ще бъде недоволно, ако толкова му дадеш, колкото като е било на един месец. И в неговото съзнание ти ще бъдеш недобър. Значи на това дете ще му дадеш толкова храна, колкото годините му изискват. Като стане на две години, ще му дадеш толкова храна, колкото за две години. Вие някой път за себе си не знаете, че растете. И колкото едно време ядяхте, сега ядете повече. И следователно, защо сте недоволни всички? Аз пренасям сравнението. Не мислите, а казвате Аз ли съм най-лошия човек? Въпросът е за разбиране. Всички сте недоволни, но не знаете защо сте недоволни. Някой път сте доволни, а някой път сте недоволни. Недоволни сте по единствената причина, че не ви дават това, което ви се пада. Не е, че този човек, който ви го дава, не мисли за вас. Майката няма разбирането на той дете. Случва се, че след една година майката няма толкова мляко, колкото детето иска. Той мляко е било достатъчно за първото време, но след една година майката няма толкова храна. А детето плаче и иска, казва... Намери. Откъде ще намери? Сега ние считаме това, че става само с децата. Всички хора са като деца. Те само плачат и искат. Всяко дете си иска правото. Правото е да ти дадат той, което ти искаш. То е така. Добре, но предположете, че и майката и тя има право и тя трябва да вземе от някъде. Представете си, че и нейната майка и тя се намери в същото затруднение и тя не може да даде на своята дъщеря толкова колкото тя иска. Представете си още, че и майката на тази майка и тя не може да даде толкова. Питам. Как трябва да се реши въпроса? Казвате сега. Въпросът е да бъдем добри. Той ни най-малко не разрешава въпроса. Защото добрината е едно статическо положение. Ти си богат човек. Имаш – даваш. Минаваш за добър. Ти си сиромах, не можеш да дадеш никому. Хората те считат за лош. В една държава има известни закони и ти ги изпълняваш. Считат те за добър. Не ги изпълняваш, считат те за лош. Но това са относителни неща. Това не е още онова великото право в света. Право в света е само това, което поддържа живота. Не само живота на един човек, но право в света е само това, което поддържа живота на всички същества, от най-малките до най-големите. И тогава всяко същество не изгубва живота си. Това е право. Щом едно същество изгуби живота си, това не е право. Или правото е нарушено. Щом имаме живота, тогава другите неща постепенно идат и първото нещо в света за нас, което е най-необходимо, това е живота. Но този живот имате да го разбирате. Аз не го разбирам този живот. Ще ви дам едно определение. В истинският живот няма никакъв примес. Животът е чист. Абсолютно без никакъв примес. Това е живота. А всеки живот, който има какъвто и да е малък примес, този живот носи вече страдание. Ние страдаме. Има нещо чуждо, но не знаем откъде е дошло. Сега аз оставям въпрос. Не определям как е живот. Аз го оставям въпроса, тъй както си е не разрешавам. Нас ни трябва чистия живот. Аз никога не поддържам, че живота може да се окаля отвътре. Това е невъзможно. Аз не поддържам, че някой може да ви вземе живота. И то е невъзможно. Никой не може да го вземе. Вашия живот си остава винаги за вас. Но във вашия живот може да се примеси нещо чуждо, което да ви причини едно страдание. То няма да причини страдание на живота. Животът не може да страда. Той, което страда, то не е живота. То сме ние. То е отделно от живота. Животът е отделно от страданието. Животът не страда. Страдаме е ние. По единствената причина, че нямаме този живот, който ние искаме. Нямаме достатъчно от този живот. Както детето страда, че няма достатъчно храна и то е недоволно, като му дадете достатъчно храна, то става доволно. И с всеки един човек е така. Не е детето казват, че човек иска много. Не е това. Аз съм правил опити и съм дошъл до едно заключение. Той, което човек иска, е много малко. Някой човек иска само една дума да му кажеш и той е доволен. Аз съм срещал хора, някой човек се отчаял, казва. Искам да се самоубия. Това няма, онова няма. Аз го погледна и му казвам Ще се оправят работите ти А тъй ли? Ще се оправят работите ти Ама, така ли казваш? Право ли е? След една година твоите работи ще се оправят Той става весел, разговаря се Но казвам Слушай след една година ще проверя думите ти. След една година той иде весел, оправи се работите му. Нищо не дадох на този човек. Пари не му дадох. Казвам. хляб имаш ли? Имам кляпи, пари имам. Но жената не можем да се спогодим и тя ме яде. Тя за да те яде, значи е главна. Щом иска да го яде, главна е тя? И тогава ми иде на ум онзи пример за онези английски моряци, 10-12 души, които са останали в една лодка, след като се е разтрушил корабът и единият англичанин описва, след като седели десетина дни, изяли всички продукти, и всичките гладни и казали Събуди се в нас онзи животински инстинкт и започнахме да се гледаме един друг, особено някакси и най-после съсредоточихме погледа си върху едного и ние го отделихме в съзнанието си и решихме да го изядем. И този човек чувства това, че го отделяме но работата не се свърши само с този. След една седмица пак започнахме да се гледаме. Пак търсим някого. Той сега разправя... Няма да ви разправям историята, но казвам, защо тези хора не решават всички да умрат, а искат само един да умре, за да могат другите да живеят. И казвам... При тези изключителни условия, какво трябва да прави човек? Това е един изключителен случай. Но това, което сега става в човечеството, е същото. По някой път ние сме в една такава лодка. В какво е виноват този човек да умре? Кажете ми сега. Той не иска насила. Мисля, хубаво би било да хвърлят жреби, да се питат. Ти искаш ли да станеш жертва? А то насилие. Без да го питат, отделят едно го и го изядат. Сега този пример е до някъде изключителен. Но казвам. Във вас имате вие едно красиво състояние и веднага се изменя състоянието ви. Може да се измени състоянието ви само от една дума. Разбирайте правилно и казва Христос на едно място, че не само с хляб може да бъде жив човек, но с всяко слово, което излиза из устата на Бог. Тогава ако една дума може Тебе да ти донесе живота А друга да те зароби Значи с една дума Може и хлябът да дойде Казал си една добра дума Това е добрият хляб А казал си една лоша дума Този е лошият хляб Значи всеки, който яде от този лошият хляб той става лош. Не, че е лош, но е недоволен. Сега разберете. Всички трябва да бъдете добри хлебари. При мене дойдоха двама души. Та единят ми дава проект. Питаме да се върши ли по богословие като доктор по богословие. Аз го гледах, гледах, казвам «Богословието според мене не е наука. Защо ще идеш да си губиш времето?» И му казвам «Слушай, стани доктор по клебарство. Богословието ще се измени и след време твоето докторство по богословие нищо няма да струва. А пък ако свършиш по клебарство – винаги ще имаш клиентел. Никога твоята клиентела няма да се свърши. Всички хора имат нужда от хляб. И ти ще вадиш най-добрия хляб. А ще се прочуеш като доктор по хлебарство. Тъй като правиш най-хубавия хляб, ще се почувстваш като доктор. Или друго яче казано. Ако ние бихме се научили да мислим правилно и да говорим правилно, да говорим така, че от всяка дума да си доволен. Аз читам, като кажа една дума да съм доволен. А някой път кажа една дума и не съм доволен. И казвам. Сега трябва да се свърши докторството по клебарство. Да знаеш да кажеш една дума на време. Не да идеш, че е на всеки го да разправяш. Но една дума, която може да действа благородно на един човек, не може да действа на други го еднакво. Ние казваме. Трябва да се обичаме всички. Даже думата любов, ако кажете Аз обичам някого. Знаете ли какъв скандал може да произведе тази дума? Най-хубавата дума е това. Казват Ти трябва да обичаш всички, ближните си. Но ако дойде някой и каже тъй Аз много обичам жена ти, влюбил съм се в нея. Турчина кое, какво ще каже? Аз няма да употребя думата. Той ще свие веждите си и вие веднага ще излезете из къщата навън, защото той друго яче разбира любовта. Така сме. Тогава тази дума не е на мястото си. Да разтриваш един болен крак и да го лекуваш, това го разбирам. Но да разтриваш един страх крак, това не го разбирам. Да храниш гладния човек, разбирам. Но да храниш сития, който е преситен, ти да го храниш, това не разбирам. Не е на мястото си. Така да казвам. Работа си изисква, следователно, за да разрешим ние другите въпроси. Посторонните социалните въпроси, общочовешките въпроси – те са големите проблеми в света, които не зависят само от нашето решение. Каквото аз решавам, аз ви говоря от гледището на земния живот. Някой път не зависи аз какво мисля. Каквото аз мисля ни най-малко няма, да няма да повлияе на слънцето. Аз може да мисля, че Слънцето няма да изгрее, а то пак изгрява. Или може да мисля, че Слънцето ще изгрее, но Слънцето ще изгрява не защото аз мисля това. Някой път в Слънцето има промени, които стават между Слънцето и Земята. Учени хора изясняват, че промените не са в Слънцето, но в Земята. За пример, нас не се вижда, че Слънцето отива на юг, а после е към север. Вярно ли е това? В действителност Слънцето никога не ходи на север или на юг, а нам ни се струва, вижда ни се, че то ходи на север или на юг. А учените хора казват, че не отива Слънцето, но то зависи от Земята. Земята се поставя в разни положения, за това нас не се вижда слънцето така. Сега това е само за изяснение. Също така в света има много неща, които нас не ни са ясни, по причина на една материална обстановка, в която ние се намираме. Ако кон, когато възсядат, каже – Дотекна ми да бъда в той положение. Не искам това положение. Тогава казвам му. Престани да бъдеш кон. Нищо повече. Че как? Казвам. Има един начин за освобождение на коня. Да го не възсядат. Да стане една малка боболечица. Кой ще го възсяда тогава? Всеки ще го пусне да си върви. И тя ще си върви свободно. Това е един начин за освобождаване. Ти ще се освободиш от едно противоречие, но ще се натъкнеш на друго едно противоречие в света. Няма да те възсядат, но ще станеш боболечица. Добре. Другото положение. Казвам на коня. Стани човек с една много добре сформирована глава, с един отличен ум. Хвърли твоите петала. Хвърли си козината, освободи си от опашката, от всичко конско, да не остане нищо и да не те позная, че ти си бил някога кон и да търсят този кон, да не може да го намерят никъде. Сега аз не искам да остане в ума идея, статическа идея. Неразбраните идеи са неустановените идеи. Някой казва. Да имаш една установена идея. Не. Аз не съм за установените идеи. Идеите не могат да бъдат установени. Не мислете, че идеите са нещо мъртво в света. Така както хората разбират, те казват: Трябва да имаш нещо установено. Една идея трябва да имаш характер. И характерът не значи нищо. Та нима вълкът няма характер. Нима овцата няма характер. Нима Стръжарият няма характер, свещеникът няма ли характер? Има какво от това? Не, има нещо по-високо от характера на човека. Казват характерен човек научил се той и много да говори. Е, научил се и малко да говори. Научил се. Никак да не говори. Това са временни състояния у вас. Казвате Силният човек и силата още нищо не значи. Казвате Да бъде силен. В какво седи силата на човек? Ти можеш да бъде силен със своите мускули. Така да хванеш един човек и да му струшиш ръката. А друг със своя ум е толкова силен, че той може на 4 км да те хване и да те спре. И силите са различни. Ти си силен. Можеш да извадиш ножа си и да направиш някого на парчета. Абакон си човек. Със своята картечница е по-силен, не ти дава време да си извадиш ножа, а помита всичко. Сега той са само временни положения. Но има една сила в света, която обезсърчава хората. Представете си, че аз имам това изкуство. Вие носите всичките ваши оръжия а си вдигна пръста си и всички те се стопяват и вие оставате без никакво оръжие, без ножове, пушки, ногтите ви. Всичкото и изчезва и няма с какво да воювате. Разправят ми един случай, доколко е вярно, не знае. Разправят ми един случай, доколко е вярно, не знае. Една жена била мъжа си. Здрава била тя и била мъжа си. Но тя умира. Като се оженял той за друга жена, втората, един ясновидец вижда, унася умрялата, так влиза в къщи и носи една тояга, так да го бие, че се оженил за другата. И тя го налага, а мъжът казва «Не знае какво ми е, нещо ме сърби». Сърбяло го нещо малко. Тогава той е търпял жена му да го налага, а сега нещо го сърбяло. И тя се чудила, отде може той тъй да издържа. А него само го сърбяло малко. Сега да поставим нещата в живота. Те го пренасят в другия свят. В живота нещата не могат да се променят. Има една промяна, която често става в нашето съзнание. Да, казвам сега. Навсинца ви трябва едно вътрешно, не еднократно разрешение на въпроса, но един непреривен процес на онова правилно разбиране. А в правото разбиране – Седи силата на човек. Щом ти го разбираш, ти си във връзка с всички уния същества по земята, които са съвършени. Ако съвременните народи разбираха този закон, веднага на земята между хората може да настане братство. Ако всички хора се решат да мислят правилно, да влизат всеки ден в положението на други го вътрешно. Ако само така вътрешно се разбираха, то веднага щеше да се оправи света. Защото иде при тебе един човек. Ти си готов да му направиш една услуга. Иде друг, но ти не си готов. Вчера дойдоха тука двама художника. Трима души дойдоха. Единият седна там, в салона. Другият отиде на север и почнаха да разправят за своите нещастия. Че последната година били в академията, че им трябвали пари и носят си картините. Направиха тук едно изложение. Казват трябва да си купите тук. При мен и да аз да купя картините. Представиха ми един български гайдърджия с гайдата Свири и няколко жени от подире, все млади. Представиха ми три мастарци, единият мадрец, а двамата единият въглиштар, а другият някъде от горна баня. Представиха ми една къща от Шуменско, старомодна. Представиха ми една джамия. Представиха ми и една друга картина, морето. Две морета ми представиха. Представиха ми три брези от Борисовата градина и други още някои. Казвам. Слушай, такива художници като вас, че гайдърджия така рисува ли се? Най-първо картината на този гайдърджия, вие сте последния курс, нали? Казвам, тази картина не е вярна. Гайдърджия така рисува ли се? Тойчело така постави ли се? Тъй поставено, челото не е вярно. Тук няма никакъв гайдърджия. После, защо си турил такива признаци, че пукната е главата на гайдърджията? Не се рисува така. Нещата трябва да бъдат верни. Единственото нещо, което аз можах да харесам, е морето до някъде. Ей, картината е там, може да я видите. Учителят показва в салона на Доглава. Вашите професори трябва да ви разправят как да рисувате. Те трябва да ви покажат. После образът на гайдарджията, тъй да го нарисувате, че като го види някой мед да му капне на сърцето че той носи една хубава черта. Те ще ми рисуват една съборена къща, че била стара. Мен старини не ми трябват. Или нарисува един умрял човек, как го погребват. И умрели хора на мен не ми трябват. Стари идеи, умрели идеи, навици, привички, всичко и ще му теглим еднаки кибрите на клечка, че да не остане и помен от тях. Човек има много стари неща, които трябва да изгори, че да не остане и помен от тях. Старата къща, старите дрехи, дядо ми, той ще ги рисува. Няма смисъл в тия работи. Сега аз ще приведа. Сега всички вие сте художници. Ама аз сега виждам, че не се говори тъй, както аз им казах. Той като седи казва, че животът е лош, че трябва да се борят. Аз ви слушам. Праве този човек, но казвам, не е само той. Хиляди хора има недоволни и аз виждам причините. Този човек как може да стане доволен? Най-после казва, че са двама художника, а на картината им има един подпис. Една сестра тук каза, че всички картини имат един подпис, а са двама художници. Тогава казвам. И двамата художници ли са? И тя го забеляза. Каза. Защо всичките картини имат един подпис, а те казват... Картините са на двама. След като си излязоха, един брат казва на сестрата. Защо така говориш на тях? То ги в затруднение. Сестрата казва. Нека кажат истината. Ние искаме да знаем двама художника ли са или един. Не трябва да се лъжим, нищо повече. Аз ако бях на тяхно място, друго я, че да постъпя. Щях да нося само една картина. Те ми донесоха 20-30 картини, а това всяко едно дете може да нарисува. Нацапани, нацапани картини и казват, то е старомодна къща, идея. Но в тази картина няма никаква идея. До някъде идея има в това, в морето, а той и другото е все зацапани мисли. Идеята в тях аз, както виждаме, да си изкарат прехраната. Човек не трябва да рисува, за да си изкарва своята прехрана. Той е осигурен. И всички ние сме осигурени. На човек светлината му е дадена. Въздухът му е даден, водата му е дадена, хлябът му е даден. Остава едно нещо, което вие игнорирате и никога не си свършвате работата както трябва. Дето мислим, че хляб няма, често ние се намираме в противоречието на малките деца. Майката не дава хляб на детето. Защо? Защо? Голямото дете било по-малкото. Майката казва Признай грешката и ще ти дам кляп. Детето казва Не, няма да ти дам кляп. Защо не му дава кляп? Защото не признава, че било по-малкото си, братче. Минава час-два, детето е гладно. Защо гладува то? Само една дума да каже то Мамо, бих братчето си, прости ми, дай ми хляб. И майката ще му даде хляб. Сега на въпроса. На всички тази сутрин ви липсва едно? Всички вие не сте точни. За пример, питам тъй. Ще има ли събрание или не? Че то е човешка работа. Щом мислим еднакво? Щом имаме една божествена идея, която ни бълдушевява, можем да се съберем. Щом нямаме божествена идея, как може да се съберем? Щом моите идеи и вашите идеи се различават, как ще се съберем? Ако моите интереси и вашите се различават, богатият и сиромахът могат ли да се съберат? Не могат. Грешникът мисли за едно, а светията мисли за друг. Двамата мислят различно. Ученият и невежият мислят за различни неща. Но богати сиромах, това не е различие. Учени прост – това не е различие. Грешники светия – това също не е различие. Това са временни обстановки на живота. Ученият може да стане невежа. Богатият може да стане сиромах и сиромахът може да стане богат. Слабият може да стане силен и силният може да стане слаб. Светията може да стане грешник и грешникът може да стане светия. Това ни най-малко не е различие, но има нещо в света, което е важно. То е онзи истински чист живот, дето казва Христос. Чистите по сърце ще видят Бог. Или само у нези, които имат Чистия живот, само те ще видят Бог. Че кого обичаме ние? Кажете в живота, не е ли така? Защо обичате вие онова дете или унази младата мума, мама, унази свежата с хубавите очи, докато е чиста? Значи онзи. Чистия живот. Кой как ми не е трепери? Излиза нещо от нея. Всички идат при нея. Тя дава нещо от себе си. Но един ден този живот, като се опетни в нея, като престане да дава, погледнеш и лицето ѝ се опетни. Почне да губи красотата си. И лицето ѝ вече не е такова. И тя казва... Едно време е какво мислех за живота, а той не бил такъв в живота. Ако днешният ден може да измени нашите идеи, нашите постъпки, нашите сърца, ние сме на крива посока. Човек всъщност е по-силен от всичко в света. Никоя сила в света, която и да е тя, и колкото и да е голяма, не е в състояние да измени човек. Вие казвате. Външните условия. Външните условия за един човек го правят крадец, а същите условия правят други го светия. Така казвам, Единственото нещо, в което трябва да вярвате е, че вие сте по-силни от всичко. Не в смисъл силни да управлявате света, то е насилие. И не да вярвате, че сте най-слабите хора. То е друга самоизмама и съблуждение. Но да знаете, че онова, което човек има в себе си, никой не може да му го вземе. Никой не може да го измени. Или друго яче казан, Бог, който живее вътре в мен или Бог, който живее вътре във всеки, няма никоя друга сила, която може да го изпъди вън от нас. И сега, ако вие разбирате идеята, че Бог е нещо, което влиза вътре в вас, това е заблуждение. Но той, което вие търсите всъщност, той хубавото, великото, свободата, това е Бог вътре във вас. Това във вас, което може да се измени, на Него не разчитайте. Той, което не може да се победи при всичките условия на живота, то остава едно и също във вас и на Него. Вие трябва да разчитате. То ви извежда като победители. То е Бог във вас. Той, което при всички условия на живота може да ви изкара като победители, което не може да притърпи никакво крушение, то е Божественото. На него разчитайте всякога. Той, което всякого остава едно и също във вас, на неко трябва да разчитате. И следователно, ако ние търсим нашето щастие вън от себе си, ние сме на кривия път. Отвън само съществуват условия за поддържане на щастието. Но всеки човек е щастлив отвътре. То е пълното вярване. Сега може да опитате той положение, постоянно да го създавате в себе си. Защото има една опасност, която седи в едно криво разбиране. Материалните блага, знанието, здравето, всички тия работи са един резултат. Но те не са, които подхранват щастието на човека. Аз може да нямам нищо, никакво богатство. Нито ниви, нито къщи, но имам една силна душа. Обичам другите хора и всички ме обичат. Ходя навсякъде. Ако всички ме обичат, от какво ще бъда лишен? Без да искам, хората ми викат. Елатено обяд у нас. Имам работа, но се спирам. Казва. Искам да се срещна с вас. Може ли е и тогава да гладувате? Не може. А вчерашните художници, след като дойдоха, аз седя и гледам, те мислят колко ли ще им дам за тия картини. Сега колко оценявате той море? Колко ще им дадете? Братца, 30 лева. Аз мисля в техния ум, доколкото аз долових, единия мисля си 150 лева, а другия 200 лева. Но после те казаха те, е колкото обичате. А колкото обичам аз, пак виждам техния ум. Ти си един благороден човек. Срамота е за теб да даваш 30 лева. Минаваш за очите, учиш хората, щедри да бъдат. Прави са. Но аз си казвам на себе си. Аз като нямам нито пет пари в джоба си, какво да правя? Много съм щедър. Щедър съм, не че съм беден, но касата ми е някъде много далече и докато и да и се върна, ще мине цяла година. Казвам, не съм беден, но касата ми е много далече, а той човека сега му трябват. Не знае колко му трябват. Седя и се чудя. Една мисъл казва, да насърчавам ли, да не насърчавам ли. Той сега е не насърчение, а право разрешение за живот. Казвам на тях. Единствената картина, която аз харесвам, то е Вашето море. А другите картини не ми харесват. Ама тази работа е стара къща. Стари работи не ми трябват. Така казвам. Все същата идея седи. Ние, като се намерим в трудно положение, искаме да разрешим трудностите по един съвсем механически начин. Ако между хората се установи онзи пълният живот, противоречията ще изчезнат и ще настане друго едно положение. Да се обичаме не значи да мислим всички еднакво. Тогава, ако аз обичам хората, Каквато и мисъл да ми кажат, мен ми сега резва. Пък ако не ги обичам и най-хубавата мисъл, като ми кажат, се ще намеря някой недостатък. Та казвам сега. Аз се спрях и на друго едно положение. Аз си представих за картината, казвам на себе си. Ако тази картина беше нарисувана от една красива мума, толкова красива, че всички лудуват за нея. Веднага щях да го считам за голяма привилегия да я взема картината и щях да кажа. Много ми е приятно. А пък като гледам този човек, бъсер Генин, показва ми един тефтер, показва ми де е работил, да се е мъчил. Казвам, много си се мъчил, но не си като красивата мума. Ако беше красива мума, щях да дам не 200 лева, а 1000 лева щях да ти дам. Но това не е разрешение. Това е една случайност, нито в този случай. Тогава, третото положение. Казвам на себе си. Ако аз съм на негово място с неговите разбирания. Как щях да постъпя? Там е разрешението сега. На този човек нищо не му дадох. Казах му. Елате утре. Картината ти вземам. Оставих за утре да дам парите. Та вие какво мислите? Колко да му дадем? Понеже аз да реша въпросът го считам престъпление. Та сега вие колкото ще решите да му платим. Колкото кажете, толкова ще му дадем. Художникът ще дойде. Колко казвате вие? Пак 30 лева. Сега това са само изявления. Този въпрос си остава неразрешен всякога. И у вас след хиляди години няма да се разреши той. Той е един въпрос да знаем в даден случай как да постъпим със света. И според мен е, да му дам една картина. Аз ще му кажа тъй. Остави ми картината си. Аз ако бях на негово място, щях да оставя картината си дарно. И ще оставя на он си, ако той е човек, да ми услужи. А ще ми даде 30 лева или 2000 или 200. Той е подкуп. Трудно е да родя едно дете и да ида да го продавам. Той си продава децата. Според мен от морално гледище казвам, ти остави картината си при мене. Аз ще го отхраня това дете и един ден ще го върна в твоя дом, да ти бъде радост и веселие. Като дойде едно чуждо дете при тебе, вземи го. После кажи. Ще се върнеш при майка си и при баща си, които ще обичаш. Това е разрешението. Всички трябва да се върнете. Всички рисувате стари работи. Има старомодни здания, има джамии, има нарисувани хора с лули на картините. Но ако направите една изложба, не зная, Всичките ви картини ще ги върнат назад. Може би ще остане само една картина. Ако сте направили от любов добро някому, веднага ще я вземат. То ще стане, а другото, каквото и да е, ще го върнат назад. Иначе, друго яче да ви представя. Представете си, че вие се нуждаете от един много хубав плат за дреха, но тялото ви е деликатно. Плата трябва да е от много мека вълна. Ако някой ви представи плат от груба козина, хубаво е изтъкана, но е от козина. Хубав плат разбирам, който е мек и топъл и да не охлузва тялото. Казвате, че светиите носили такива козици. Аз да съм един светия не бих носил козик. Това не е светийство. Това подразбира един човек светия, не е да иска удобство в живота. Но тъй, както е поставен един светия, той трябва да живее, както всички други хора живеят или другите хора да имат такива удобства, каквито той има. Та сега в живота ви трябва да има една точност на вашите идеи. Не е когато се мине времето за идеите. За пример, вие мислите сега, като остареете да служите на Бог. Той е изгубена работа. Съвсем друго разбиране трябва. Човек има един Господ в себе си, на когото трябва да служи. И всякога да чувстваш, че твоя Бог вътре е доволен от тебе. Той няма да ти каже това, но Той само ще те погледне и ще каже. Този син не е такъв, какъвто аз го искам. И пак ще замълчи. И ти ще почувстваш една голяма тага, една скръп. И после Той ще ти каже. Направи това. Погледнеш, ти пак отлагаш да го направиш. Направи това, пак отлагаш. И вследствие на това имаме вече всички признаци на отлагане. Всички отлагаме. Днес не му е времето, утре не му е времето. Едно време, когато дойдат условията, то е хубаво. Все в света ще има един прогрес. Но времето е днес. Сега за мнозина от вас времето е дошло. Не по един механически начин. Не в създаването на вашето богатство. Не в това. Аз съм против това. Казват. И роби да станем. Не. Не е в робството. Според мен е, отиваш добро да направиш. Имате един болен човек. Услугата, която можеш да му направиш, направи я. Той няма сила да драсне една клечка кибрид. Ти драсни клечката. Запали му огъня. В дадения случай, това е доброто, което можеш да направиш. Той се нуждае от една малка топлинка. Така да казвам Най-малкото добро то е тази гибридената клечка, с която може да се внесе нещо, която и да е душа. Срещнеш една душа? Кажи му една добра дума. Той казва. Дотегна ми живота. Му, ще се оправят твоите работи. Той казва, училище не съм свършил. Ще се оправят твоите работи. Деца имам. Ще се оправят твоите работи. Не мога да живея с мъжа си, с жена си. Ще се оправят твоите работи. Но въпросът остава сега. Кога? Това е въпрос на цялото човечество. Този въпрос сега само един може да го разреши. Или друго яче казано. Всички могат да го разрешат. Оправенето на цялото човечество е въпрос за цялото човечество. Кога всички хора ще решат да живеят добре? Тогава ще дойде управенето. Но ако аз река да живея само аз добре и ако аз река да ги оправя хората, то е един механически начин, а всички други не са дошли до това разрешение. Такъв ред са турели, турели и светът не се е оправил. Така да казвам, тази великата държава на нашия ум тази великата държава на нашето сърце и великата държава на нашата воля, в нея трябва ние да внесем ред и порядък. И този порядък, който ние внесем в себе си, той е един и същи за всички хора. Когато аз не внеса един порядък вътре в себе си, този порядък е и за другите хора. В света има само един порядък. И когато аз не са този порядък, единствен в себе си, аз съм вече управен Това значи божественото. В света съществува един порядък. И когато аз дойда до този порядък, аз чувствам своята сила, своята мощ и всички противоречия изчезват. И сега искам да кажа. Вие трябва да дойдете до този порядък. Него трябва да намерите. Той търсим ние. Това го наричат божествения, вечния, общочовешкия порядък. И този вечния порядък няма да бъде в противоречие с това, което сега имате. Този вечния порядък, като влезе в вас, всичките сегашни противоречия – той ще им намери мястото. Всичко, което сега имате, то е ценно, но разпъркани са нещата. Не са на мястото всичките, всичките неща, които сега имате около вас. Този вечният порядък, като дойде, той ще постави всички неща, които сега имате на мястото им. И като намаже, всичко ще тръгне тъй правилно, като по машина. Така съм сега. Оставям ви правата мисъл, правото чувство, правата постъпка. При това да бъдете точни. Искаш да направиш едно добро? Направи го точно на времето. Гладен е един човек. Нахрани го. Не му казва и, че след няколко дена. Доброто, което може да направиш, направи го точно на времето. Не го отлагай. Никакво отлагане. Ни по-рано, ни по-късно. Точно се изисква. А другите въпроси, какво ще ни разправят някой? Аз искам да помагам на хората. Но ако аз съм един болен човек, как ще помагам? Най-първо аз трябва да оздравея. Аз съм едно малко дете, искам да помагам. Как ще помагам? Как ще пипна? Трябва да израсна, да зная как да пипам. Сега всички имате доброто желание, отлично желание, хубаво е то, но не можете да го приложите. Защо? Защото не сте здрави, не сте израснали. Трябва да бъдете силни във вашите разбирания и по ум, и по сърце. И след като бъдете силни, тогава може да помогнете да бъдете добри работници в света или в човечеството, което има нужда от вас, или Бог, който има нужда. Всички трябва да израснете. И който е израснал, нека помага и работи тъй, както той разбира. И не трябва да отлагате. Ще кажете. Ама всички еднакви правила не държат тъй, както ти разбираш. Защото той, което е добро за вас, в този вечния порядък, то е добро за всички. Той което е добро за крака ми, то е добро и за ръката ми и за главата ми. И което не е добро за крака ми, не е добро и за главата. И ако е добро, аз веднага ще почувствам известно благо. Има известни съотношения, защото щом ме боли пръста, веднага и главата ми се смущава. Та да в този вечния порядък на нещата, друго яче седи обстановката. Когато хората така се свържат в едно цяло, то когато един страда, всички страдат. Когато един се радва, всички се радват. Когато един успява, всички успяват. И когато един не успява, и всички не успяват. Та да порядък има в отношението. Пък, когато ние сме разхвълени части, тогава порядъкът и отношенията са други. Божията любов носи пълния живот. Сега упражненията, които са свободни да излязат вън на поляната. Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 27 септември 1933 г. в София.